Музична ремарка. Здушування – це гребінь хвилі для соліста і крещендо для жертви. Коли обрушується хвиля крещендо, шкіра береться мурашками. Це точно ознака того, що когось щойно задушили.